Dashmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dashmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dhe i dërguari i Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar këtë dinë dhe këtë udhëzim me të cilin na ka beqatu, e ka ngritë mbi një bazë shumë të fuqishme dhe stabile e cë është parakushti kryesor që ne ta kuptojmë Ta kuptojmë fene Allahu, ta kuptojmë odhëzimin e ti dhe të jemi në gjendje që ta aplikojmë atë njëtën ton. Në të vërtet, Kuran e prej fillimit derin në funda është i mbushur plot e për plot me porosi formuluara në format ndryshme, duke fillu prej urdrave, prej fakteve, prej shembojve, se cila është rëndësia e ditorisë, pra ditoria qenë ka ai parakushti që njerion e banë më të devatëshëm, e banë më respektu e së ndaj Allahut fuqiplot, e banë më të aftë dhe më të përgaditur për ta kuptu fenë dhe për ti kuptu u dhezimet e Allahut të madhëruar. Dhe kjo dituri është promovuar prej filimit të shpaljes, prej atëherë kur shpalja e ajeteve të para në ajep simbolikën matëmirë se sa eransishme është njeriut të mësajt. E duke kaluar në përgjith jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, misionin e cilit Allahu i madhruar e ka përshkruar në mëtej për senje vendën në Kur'an, se Allahu atëj e ka dërguar mësues të njerëzimet. Në shumë a jetën Kur'an dhe Allahu e përmendë, thëtëve juallimohumul kitabe wal hikme. Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem u amëson njerëzve, librin dhe urtsin. Libri, në këtë trajt të shquar është fjala për Kur'anin, urtsia si mbas të gjitha gjasave dhe si mbas vlerësimeve të djetarve është suneti apo gjith, ajo pasu ni që në e kalonë në të rashigim Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, që në të vërtet ka qenë për këthimi praktiki aty në mësimeve të Kur'anit fammadë. Kretë kjo procedur e mësimit, neve muslimanve të kohës së sodi, duhet na e kujtoj rëndësin e, e mësimit, rëndësin e kërkimit të dituris, rëndësin e të marit me dje, dhe besimtari pa mëvarsisht se si është orientu që t'jetoj, pa mëvarsisht qëfar profesioni ka zgjel, pa mëvarsisht madje edhe qëfar nivelit të arsimimit ka të shprem kushtimisht me mështë, me me me fjaloren e të sotmes prapë seprap kur nuk do të merresh kur nuk do të u ndal duke kërku dituri gjithsesi besimthare e ka një e ka një e, udhëzim të përgjithshëm e ka një motivim i cili e bën atë ça të kërkojë dituri të dobishme e dituria e dobishme është ajo e cila të hin punë dhe jashtë hajrin për cilës pret me pa po hajër edhe do bi qoftë në këtë botë apo edhe në botën tjetër, por njëkohësisht dituri e cila është e aplikueshme, jo më mësuar njëri diçka ose më thon di diçka, e çon vërtet nuk ka shans, nuk ka shans në përditshmërinë e tij me ashti, me ashtin pun atë dituri. Sido që të jetë, na jemi në ta chuit xhuman e fundit para fillimit të vitit shkollor. Edhe e dim se Çdo familje e cila ka fëmijë, preokupohet tani me fillimin e viteve vite të mësimore. Për arsye se edhe ata që e kanë kryë shkollën, çu themi e kanë kryë shkollën, prapë preokupohen me fëmijët e tyre, preokupohen me madvezhlit e tyre, duke i bërë të gjitha përgatitjet e mundshme për një fillim të mbarë. Edhe për këtë un duhet të them njerë dytërfjal për një ta chuaj për kujtim, sidomos për mësuesit, për udheqësit e institucioneve arsimore, por edhe për prindrit të cilët janë kujdestaret kryesort aty në fëmive të cilët i përgadisin për shkollë. Realisht në edhim se, se cili prind e bënd të pamundunën që fëmijës vetë mi asiguru mjetet e nevojshme për me e viju mësimin. Disa madjet që qëndrojnë pak ma mire ekonomikisht, nuk mi aftohen me kach, por shpenzojnë shumë atë më dhatë pareve për me i qu fmitë të ty në shkolla ma cilësore. Kjo të dëshmonë ga tishmërin e prindit, sa është prindit i gatë shumë me investu për të ardhme në fmijës vetë. Mirë po një pytje, gjdo një një prejneve si prejnë do të mja bo vetës. A jemi të jaqëlu në investimet tona? A jemi të lonë mongët diqka që kemi mundësi me e bo edhe papare? Siguresh çapo. Për arsyesë se shumica prej neve si prindër mendojmë se si ta regjistrojë fëmijën në shkollë, si ta përcjellë fëmijën për shkollë, unë i përmbusha të gjitha obligimet, ën vërtetë ke nuk është nuk është e saktë. Për arsyesë se ti dushmë e ditë, edhe dushmë të investu, edhe dushmë e përgatit fëmijën tanë edhe para se më shkon në shkollë, e pasi të kthehet pe shkolle, edhe me këqyr se çka po mëson, e me këqyr sa po mëson, e kështu me radhë dhe gjithë ato mangësi të cilat janë evidente sidomos në sistemin ton arsimor. Me u mundu me i plotsu ti si prind. Qysh? Na ton e kemi gojën plot kërkesë na muslimant, na fetar për edukat fetare në shkolla, një gjatë të cilën hala nuk jemi duke e pa, edhe un nuk pres që kena me e pa një me të ardhmë të afërt, sipas kuç ashtu të dëshirojmë ne. Por kjo nuk do të më na pengu çë kët zbrazti kët boshllok na me mbush vet na vet prindrit ne pershipja me ju don fmirve tan edukat fetare edhe nose na duket vetja se nuk kemi ko dit sa dohet edhe es e vërtete pamohueshme sprish punen me e marrni libër çoft le tjeta i per fillestar edhe me i ul fmit dhe me thon hajde se te libër te lexojm bashk edhe ti si prind sigurisht çdo fjaliqje e lexon ki me e kuptua mire mund është me ashtu edhe një dy fjali tu atë atë aty, si një loj spjegimin në njërë që ata fëmi me u eduku. E përjeton, e përjeton një ambient të pak kompenzuëshëm, deri sa i ledzon fjallë të Allahut, deri sa i ledzon udhëzimet e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, deri sa i ledzon të, të vërtetat e islamit, edhe i debaton ato me familjarët tu. Për vetë që përfitojnë të gjithë në aspektin e njohurive rrëth islamit, a të krijon një atmosferë, një ambient, të cilin vetë Allahu e di se sa i mirë e sa i bereqetshëm është, por na e ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se njerëzit kur ulën me fol për fjalët e Allahut atë vend, edhe at-tubim, edhe ata njerëz i rrethojnë me laqet i kaplon mshira e Allahut fuçiplot dhe Allahu, krijuesi i qiellve e tokës dhe sunduesi i tyre, krenohet me ata njerëz në shoshrin e lartë, pra krenohet në qijel paramelaceve këqyrën e ropt e mi që ka janë të bo. Pastaj, se cili mësues, se cili edukator, se cili pedagog, pa dyshim përveç aftësive që ka kualifikimit teorik e arsimor, do të me e pas një model se qysh do të me vepru me fëmi. Për arsye se fëmijët janë në shta pjesë më e ndihshme e shoqërisë, gjenerata më e më e brisht, më e pa sher, më e pafajshme. Po njëkohësisht edhe e cila mas tepër mi pranon, mas tepër mi mson, mas lehtë ndikohet. Andaj mbetet përgjegjësia atynde që merren me edukimin e fëmijëve, që ata ti edukojnë ashtu si duan. Në të vërtetë sot e shohim se e prodhime, prodhime ose produkte të institucioneve arsimore, sidomas aty në të larta, fakultete, universitetet në rrëshme, produkte ka shumë, njës të diplomum ka shumë, mirë po, është një e vërtete pamohueshme se si cilësia mungan. E atë munges të cilësis, ne si musliman kemi mundësi me e kompenzu nëse i qasemi një modeli, një shëmbëlltyre, cilën e ka promovu Allah o vociplot, edhe e ka botë pa kontestueshëm atë modeli, në njërë që na të përfitojnë për aty modeli. Fjale është për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. E përmenda në fillim, edhe aty po e lillit tani, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam ishte mësuesi i njerëzimet. Edhe kur themi mësuesi i njerëzimet, në këtë ta quaj përzirjet në zansarët ti, hynë të gjitha grupë moshat, fmit, trit, tritunit, burat, pleçt, pastaj gjinit, me shkujtë dhe femrat, pastaj kategorit sociali dhe etnike, bedoinët, njërzit e civilizuar, arabët, ju arabët e kështu me radhë. Bile ato mësime i kanë marë bashkohanikët e ti, edhe generatë masë generatë janë për cilë, dheri të këne e ne në një mënyrë shumë të mirë përfitojmë akoma për e aty në mësimeve. Peygamberi sallallahu aleyhi vësallem edhe do t'i përmendi disa shembu i konkret njërë që përfitimit bëhet sa ma i afert. Me zdo njonin ka dit me osilë si duhet. Me fmijet, nuk, nuk e kalon rastin, pa i msu, pa i kshilu, pa i eduku, nga njëherë dhe me msime shumë konkrete. Një fmi i qua e tunë Omer i bën Ebi Selene. Që realisht ishte djali e Ebu Selemës, po njëkosisht djali i grua së pejgamberit sëllallahu aleyhi oselen, për arsujë se kjo Ebu Seleme kishte vdekë, E pastaj e veja e tij ishte martu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ky ky fëmij tash ishte në në xhirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në në në shtëpinë e tij. Dhe transmetohet se janë ult hanje herë. Dhe ky Omer djali i vogël ka filluar me hëngër herë me dorë djatht, herë me dorë të majt, herë ka ka marr ushqim para vetës, her para të tjerëve dërsa pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu këtu e ka shfrytzuar rastin edhe ja ka thonat atë hadithin e njohur, atë at fjalën dhe udhëzimin e njohur që ne do të duhemë e mbajt në mend për arsye se kanë përshtypjen. Nga një herë fitoi përshtypjen se edhe do të mlyej, edhe do të rritun, edhe do burra madje edhe do pleq kanë nevojë për këtë udhëzim konkret se doxhana elementare nuk i kanë kuptuar ose nuk i kanë parasysh si duan. I ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu Omerit: Ya ja gulam O di Alosh, dhe thonë, filimi i, i komunikimit ka qenë me një fjallë për gëdhelse. O di Alosh, që për gëdhelja kryon afërsi edhe njeri u i cili për gëdhelët e hapë zamërën për me pranu edhe me në dëgju edhe me, me, me, me prit prej ati që i afron atë ngrotësi gjdo gjo. Dhe pejgamberis Allah sëllim këtë pengjeset e i kaloj, i tha, o di Alosh, sem milla. Kër të fillojsh me hongërbuk, thuj bismillah. Kër të fillojsh me hongërbuk, thuj bismillah. Një regull shumë i thje, shumë elementar. Nga një herë ndoshta e harojnë. E është mirë? Jo është mirë, është obligim që zdo njëni prejneve kër të filloj të hajë, qëfar do ushqime, ose të pi, qëfar do pije, të thot bismillah. Dhe nuk ka nevoj me thonë bismillahirrahmanirrahim. Ska nevoj. Vec me thonë bismillah. Pse? P Sa Allahu i ka thjesë çu këto xhana. I ka thjesë çu deri në atmas sa ç never më nai botleta, mirë po na më u eduku me to. Pastaj kul bie minik. Ha me dorën e djathtë. Sot shpesh i shohim njerëzit nuk e kanë shumë ngajle me cilën dorë han. Madje burra, atë madje burra, madje njerëz që falën, edhe fetar, edhe që kanë kontakt me me njohurit fetare është një edukat, prap po them, filestare, por nuk është e parëndësishme, nuk është e parëndësishme, për arsye se të hash me dorën e majtë, ose të pish me dorën e majtë, pa arsye, është haram, është reptësisht e ndalume, do këtë edukat shumë e thjesht dhe filestare, mirë po është e rëndësishme, ha me dorën e djatë, e edhe pi me dorën e djatë, se në tjetër hadith shëndran se shejtani han edhe pin me dorën e majtë. Andaj duhet me pas kujdes njeriu edhe muslimani me qenë qa që i kujdes shumë deri gati të kompleksi, gati deri të vezvesja, për mos me hangar edhe mos me pi me dorën, me dorën e majtë. Për para, në të kaluman, pleqë tanë edhe gjendratat e vjetra kanë qenë shumë mat kujdes shumë, edhe kër e kanë pa dikën në sofar ose në familje, të hangar ose të pi me dorën të majtë, ja kanë të rejkë vrejtjen. Nga njerë, ndoshta edhe e kanë kap me dorën, e ka ndal edhe e kam pengu pse për arsyesin e një xha e tillë është është e rëndësishme sot neve për shkak të një të njëjë mirësjellje të pavend ngurojmë me i thon dikujt për muslimanëve mos ha me të majtën ose mos pije me të majtën a ndoshta i shkretin nuk e dinë ç'është haram ndoshta i shkretin nuk e dinë ç'është punë e shejtanit me hëngër me me, me me të majtën ose pi me pimë të majtën Edhe ka nevoj njëherë, dikush një jetën e ti mi a thonë edhe ajmo përgjithmon me e largu këtë ves, por ja që nëngurojmë. Ti u them drejten edhe vetë shpesh her i vrej do të i kalime. Nështë ta i vrej edhe në gjami, nështë ta i vrej edhe prej aty në që vinë mu falë. Unë të ashtë cëndroj këtu për baljuve. Edhe ju shot tonëve që ka ini të bo. Nga njerë e shot diken, unë e të folë në hutë be, ajë të përty pësakëz. Ose e she, është ul, Po vin tash verës me do me do pantolla pak më shkur, të shkurtë deri te gjujt është ul edhe ju ka zbulu gjuni këto janë gjona të ndihshme edhe këto gjona duhet të reaguo edhe iksa porosit po shfryzoi rastin kur të vinin në xhamit ndërun vllazën edhe pse për shkak të freskisë preferoni me vesh do pak më të shkurtë mos rrezikoni me kon veshjet tuaja edhe pantollat e ju i deri afër gjunit Por arsyesa e gat lëvizjeve të namazit rrezikoni me u zbulu, e me të zbuluu gjone të prishët namazin. Edhe me të zbuluu përmjetim apo shtse se, se niveli ja vret të prishët namazin. Edi po vjen për me boni punë të mirë, por shkak të pakujdesis po mbetesh pas evapen e asaj pune. Mendoj se është e ndihshme, edhe është përgjithësi hemia më ju thon, edhe secili për juve ka bindjen se kam madh dit për ner ose kam më pa për të madhe më thon pse s'na ke kallzu deri stash. Me këto po du me, me edhe një shembul se sa jemi bo në te për të kujdeshën, pavend të kujdeshën për me e këshilu njën i tjetrin në ato që ka është mirë edhe në ato që ka është e dobishme. Në të vërtet e di se prej punëve më të fështira, prej punëve më të fështira, më të randa, është me i mësu njerëzit. A edhe një pse, për arsye se ato që duhet me mësu, mas pari duhet me i kalzu, mi amush menën. A me fjala pa fjalë nuk është më rëndësi, më jamush mendën se ti o vllai i nderu nuk je të dit. E sot mështirin ndënia është me të fond dikujt nuk je të dit kur ton thonë se na po dim. E sidomos na na shqiptarët, na dim gjithçka. Ndash për fe, ndash për politikë, ndash për për politikë globale, ndash bojm analiza, nuk ka temë, nuk ka fushë, nuk ka disiplinë, që ne na nuk jemi ekspertë. E tash me cilun kët popull Edhe më Enaldi kanë më thonë, "Ovla, nuk jetoj ditë është shumë e ndihmshme, mundet me të më të fët." Po do të me, dhe më, domethënë, po do të më një kujdes të veçantë me vepru, po prapse prap është e rëndësishme kjo. Ndërsa dëshmia më e mirë, dëshmia më e mirë se si jena ato ditë është ajo që për ditë mësojmë gjëra të reja. Dhe sot nëse e kemi mësuar një gjë të re, është dy përfitime i kemi. E para, ndoshta simikon të vetdishëm se çaton nuk kemi kontu e ditë. Do thonë dje, se kena dit, bo më vaki që me hangër me dorë të majtë është haram, sot e morën veshë, i përfitum dy gjona, edhe e morën veshë se se kena dit, edhe e morën veshë të cila është esakta. Por që ta, parimi i, i kshilimit edhe i nasihatit në punt mira, por gjithsesim me kujdes e me maturi, gjithsesim me mirësjelje, është një gjohë e cila e mban një shoqeri muslimane, e mban një, një, një komunitet musliman të afer të një njëni një me tjetërin, edhe i jep e, mundësi që ajo shështëri me hecë për para. E mnyra ma e mirë e hecës për para është me arsimim, dhe arsimimin nuk banë na të paramendojmë si dishka që vala do të me ubo 10 vjetë për me ubo në ekspertit dishka fit. Gjatë që aty në 10 vjetëve sa jetë u shku në shkollë, filore të mesme e, e, e universitet e kështu më radhë, munë është kalim të edhe 2-3 universitet e pa licensë me i kryë me imësu disa gjona rëth fes, me imësu disa gjona rëth jetës, me imësu disa gjona rëth mirës jeljes, e që në të vërtet që to po i mungoj njerëzve sot mas shumëti. Që to po i mungoj njerëzve sot mas shumëti, e të Muhammedi sallallahu a.s. e kemi shembolin matë mirë se qësh i kamësua i njerëzit. Qësh nuk kalonë rast, pa i ofru njerëzve mësime të këtila. Ishin ato tri porosit e omerit, pra, ati omerit vogëlë, Thuaj bismillah, hamdur dhia. Porosia e tretë është hap parapetës. Kur tulësh me hanger hap parapetës. Në këtë mënyrë, ka stë drejt për drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka i ka trajtuë e defektet në sjelljen e njerëzve. Mirpo në këtë rast te fëmia e vexhël, për arsyes se fëmit nuk preken. Çdo njerë i rritun për një fëmijë mundet me çën model. Mundot më çën ai baba, krye familjare, mundot më çën një afërt, po mundot më çën edhe një huj. Një fëmijë në rrug më ndal që as se një as tjetër. Vetëm i drejtuam me fjalë të mira, më mësu diçka, edhe ai thot këtu Ky është Ky Migxadin. Edha e kupton atë. Ndërsa me të rritunit pejgamberi sallallahu alejselam ka komunikuar ndryshe. Me të rritunit ka komunikuar ndryshe. Pse? Për arsyesë i rrituni e ka personalitetin më të formuar. Ja duke thënë kështu e ka një farë mënyre edhe hatrin pak më të madh. Për çata kjo kërkon kujdes. Dhe kur ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e trajtu, një gabim, çfarë do lloj gabimi? Nuk ia ja ka ngjit me emën. Nuk ka thon, o filan, ti të kompa djet të bosh që çështot çështot nuk ka mirë. Për çfarë arsye? Për arsyesa e para e, e e ndin vetën keq a i që e njën këtë fjallë. E dyta, pëse ka nevoj kretë gjemoti me e marrë veshtë që filoni pas ka gabu. Edhe e treta, qka po synohet prej nasihatit, prej porosis, ose prej msimit, synohet që a i njeri me u përmirësu, e jo me u poshtnu. Kështu që ka shumë dalim, me e kshilu njerin edhe me e poshtnu njerin. Nëse e kshilon, pa u prejkë a i që a i është kshil. Nëse, ti insistan që a i t ose ti synon që ajtë prejket, do më thonë të ndijet keqë, të ofendohet, atë herajë nuk është këshillë, por është nëndëshmim, edhe për ato, le që nuk kise vopë, po, po mund është me marë mar edhe përgjësi edhe gjuna. Për këtë arsye, pejgamberi sallallalli sallim, kur ka trajtu dukuri negative, shpesh her ka thonë njërt pa definume, ka thonë, qka o puna e do njerëzve, qka është puna e do njerëzve që po bojnë qështu edhe që Të po thone, ka trajtu dukurin, nuk e ka trajtu personen. Edhe kretë ata njerëz që e ka një këtë fjal, e ka në kuptu se qaj e pun nuk për po u dashka me u bo. Ndërsa, kërkush se ka morvesh se kujna ja qiti pe i gamberi sallallari sallam. Edhe nuk ka pas kësi me të qitne, ose me të ngacmume, ose me të thyrne, Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kur kanë gabuar njerëzit, jau kanë ruajt hatrin shumë, i ka përgdhël shumë. Është kujdes shumë për disponimin e tyre, është kujdes shumë për dinjitetin dhe krenarinë e tyre, nga se synimi u kon me përmirësu dukurinë negative, ndërsa personin, individin me e lon me ecë përpara, me lon me ungrit, s'ka nevojë njerëzit me e marr vesh çka ka bëu filani, edhe çka ka, ka bëu fisteku, po njerëzit le ta marrin vesh se veprimi i caktuar Ky ose tjetri ose tjetri është i gabuar, edhe nuk duhet ta nuk duhet ta aplikojmë. Në të vërtetë shembujt për jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem janë të shumtë. E kemi dha shembull shembullin e atij beduinit i cili e ka bënë gabim, e kanë pa ton. E tash kur njëri e bën gabimin edhe e shohin të tona, atëherë kërkosh mo nuk i ka faj. Pse e kuptuan njerëzit sa i po bën, po bën si gabim. Ka ardhur një beduin, ka hyrë në xhami të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem edhe ka filluar me urinohu. Ka fillu me derluj, e kanë kapë sahabet, me rëmbim, se i ka kapë gjelozia për gjamin, për shtëpin e Allahut, për pastërtin e ati vendit. E kanë kan kapë me rëmbim edhe me të keqë, pejgambejë sallat sëllim, ka thonë lene. Mas i ka përfundu, ju ka thonë sahabeve, thirman i atë njeri këtu, ndërsa aty dërnë një kofë e ujë, gjamia ka qenë zals, ka qenë e shtrume me qylyma edhe me, me të piha si kursat. Me një kofë e ujë është pastrua i vend, at Edhe i ka thonë, nuk është mirë kështo se gjamija është për namaz, gjamija është me e kujtu Allahon, me, me këndu Kuran, me fornë fjallë të kajret, e jo me krykësi pun. Ajë njëri ato e ka kuptu se ka gabu. Mirë po, s'jelja e but e pejgamberit sëllallari e sëllim, e ka bo ato me ndike qardhje matë madhe për gabimin që e ka bo. Ndërsa vrashëtsie sahabeve, e ka bo ato me u prejke dhe me u idhnu. Me u marinati. Edhe ka thonë, o Allah, banë rahmetën në mua dhe në Muhammedin. A në këta që më kapën me zorë, në mëzbanë rahmetë. Pse? Se ojëdhnu, pse e kanë mërë me, me, me të vrashtë. E pejgamberi sallatë qëllim edhe në këtë rastë nuk e kajlonë pa e për mirësu, kër i ka thonë, nuk mund është i një gjojë cila është vetë vetiju, shumë e gjonë. Nuk mund është me qitë kufi rahmeti Allahot, e allahut, mëshira e tij, është shumë e gjan, është e pakufishme. S'mund të pak shmijaçi s'mun të kornizën me thon, ja vetë unë dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem po im, për juve të tjerëve nuk ka vend, se është diçka e cila nuk pranon intervenime të këtilla. Me thon këto dua me thon o vllazën se për shembull, nga jeta e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem janë të shumë thotë pa numërt. Edhe ndoshta në këtë tim ka nevojë me fol gjatë, e gjatë, e gjatë. Megjithatë për shkak se për shkak se jemi në këtë kohë, po them Duhet të kemi shumë kujdes ai që e ka pozicionin e mësuesit, pavarësisht a është me detyrë në shkollë mësues, apo është me detyrë mësues në xhami, apo është me pozicion mësues në shtëpi, sikur se janë familjarët ose në rrugë, trritunit e vetdijshmëtit e formumit e këtu me radhë. Duhet të kemi shumë kujdes. Edhe duhet të jemi shumë të vëmendshëm se gjeneratave u kemi bash. Gjeneratave u kemi barë që me u dhëzu sa ma shumë që të mundemi. E sidomos në atë aspekt ku pra pëthem sistemi arsimor nuk afran kur gja. Sistemi arsimor kur far edukate fetare nuk afran. Edhe atë edukatën që e afran e dim se sa vrejtet i kemi në te, për që ta do të me umundu na që fmive tanë edhe një një stonë me au kompenzu këtë mangësi ashtu qysh. Shpresojm se do të na hym pun neve e aty ne e do të jetë i kënaqur Allahu i madhruar subhanahu wa taala. Përveç tyras do të më bë dot Allahu azza wa xal me mëshirën dhe mundsinë e tij me udhëzuar gjeneratën tonë. Me na uzu nëve mës parë, më na uztu udhëzimin e më na forcu e pastaj më udhëzo edhe të tjerë e e më bë me, me këmbngulje doan, me këmbngulje më të madhe për ata të cilët i kemi më të afërt. E themë këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allah të përvejt e dhe për ju, anda i dhe ju kërkojni falje se Allah të fales dhe më shirues. Elhamdulillah, o salatu o salamu ala rasulillah. Dukë e qenë se njëriju nuk ka mundësi me uboj i gjithdishën, kur s'ka mundësi dikush me qenë i gjithdishën, atër me këta e kuptojmë se gjithmonë kena që ka me mësu. Edhe procesi i mësimit, i edukimit, i arsimimit për muslimanin nuk përfundon derisa të vdes. Mostui i kombo 60 vjet edhe tashmë un nuk mund të mësoj, mundesh më mësu. Edhe 70 vjeçarë, edhe 80 edhe kështu me radhë. E mos flasim më për ata që janë më të rrisë këto mosha, për arsye se duhet të e shfrytëzoj çdo rast që e kemi pran doras për të mësuar diçka të re dhe në ambientet e pastërta, në ambientet ku është nderi, ku është morali, ku është dllërsia shpirtërore, ku është besnikria e nuk ka të ralti, ku është pastërtia e nuk ka në dytsi, në to ambient e mësohet ma shumë, është ma let me umësu, për arsye se dia, si kur se kanë thonë djetarët, është drit e Allahut fuqiplot, e këtë drit Allahu uajep vetëm njerëzve të pastërt, këtë drit, pra, dritën e dituris, Allahu uajep vetëm vetëm njerëzve të pastërt. Nuk mundemi të themse, valla njerëzit që nuk janë të pastërt ose nuk janë sinqert ose nuk janë besnik sa duhet, ata s'mundën me të mësu. Na e vrejm se edhe ata mësojmë, mirë po realisht mësimet edhe diturit e shumë njerëzve nuk janë në shërbim të njerëzimit, po janë në dëm të njerëzimit. Dhe të paktë janë ata ose mapak numër ata të cilët vërtet dinë edhe krijt këtë dituri e kanë e kanë vao E, e kanë shtinë në shërbim të të mirës së përzilshme, ndërsa e dimë si pas asaj që nga ka paralejmru Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, se në ditën e gjykimit nuk do t'jemi në gjendje me e qitë hapin për derisat mos japim përgjigje, përveç tjera është edhe për diturin që ka kemi vepru me te. Pra, muslimani nuk bënë me konë i ditun veç duke pas informata. A, filoni ishi dishum se po dike gjithë shka. I dishum është veç aji cili vepr I di shumë është vetëm aji i cili e ka friken e Allahot fuqiplot, konform asaj që ka thonë Allahu, inëma jakhshë Allahe min e ibadihil ulema. Allahot prej rabërëve të vetë i a kanë friken si duhet, vetëm ata të cilët janë të ditur. E njëriju i cili pretendon se është i ditur, e Allahot nuk i tutet, si mbas kriterit të këti ajeti aji nuk është i ditur. Aji ka njohëri, aji ka informata, mirë po të diturit, mirë felë të johë. Diturit aplikative jo, diturit dobishme jo, nërsa pejgamberi sallallare e sellem ka bo doa që të mbroj Allahu prej diturive cilat nuk janë të dobishen. Inshallah Allahu i madhruar edhe neve në adhuran diturit dobishme, në pa isë me diturit mjaftueshme që të bojemi respektues ndaj Allahu të ashtu si duhet. Që të adhrurojmë Allahu në me syqeltësi, të adhrurojmë Allahu në madhruar me, me bindje edhe me cilësi. Gjithashtu Allahu inshallah edhe në i runë fëmijët tonë edhe rinin tonë, Parës e të përfundajtë ndër u vlazen, e kemi një apel prej një familje të një djalloshit i cilë është në zansi medresës, i, i rëthinës e vushtërisë, dhe e ka një problem shëndetsor, e ka një problem me sy, do të me e bo një intervenim i cili i kushtën në dikon rëdhë 2.000 euro. Dhe profesorat e ti, dhe më thonë profesorat e medresës, kanë bo apel në kshilin e bashkës islame, e kshilin bashkës islame ka bo apel të gjemati i kësaj gjamije, që me e bo një mledhje kontributesh solidariteti me atë vla tonin njërë që mos me e lonë që për, për aq pak pare, që realisht pak pare janë, me shku pashta ose me u damtu shëndeti, shëndeti i ti në një organ e, dënë thëtë që është aq indishëm si kur sesyni. Andaj apeli jemë edhe firja jemë për juve të ndër unë vlazën ashtu që që një konë gjithmonë solidar, ashtu që edhe kësa i radhe të tregojni edhe të mos kurseni se gjdo përgjë cent që e jepni për hirtë Allahot. Allahu, përveç që kam e shumë fishu shpërblimin për te, Allahu, kam ja u kompenzu edhe në këtë dunia, bi idh nila, përndryshe këtë mirat na i kemi prej Allahot edhe jemi të detyrum me e shprej mirë njohjen ton da i thi. Allahu, inshallah, të gjithve u ashton bërra qetin.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 جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آتي نفوسنا تقواها والزكاة أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله illa llah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah